Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Тиріон. Передовий полк громадився зліва. Спершу він побачив Корогву, три чорні пси на жовтому полі. Пан Грегор сидів під Корогвою на найбільшому огорі, якого Тиріон колись бачив. Брон кинув один погляд і вишкірився. Завжди треба йти у бій за такими здорованнями. Тиріон зміряв його важким поглядом. Це чому? З них виходять розкішні цілі для стрільби. «Он на того накине оком кожен лучник у полі», – Тирьон засміявся і поглянув нагору свіжими очима. «Зізнаюся, з такого боку я про нього не думав». Нічого розкішного у вигляді Клигана не було. Обладунок на ньому був панцерний, тьмяно-сірий, посічений від частого вжитку, без жодних знаків та прикрас. Він вказував воякам їхні місця своїм клинком, обіручним мечем якого пан Грегор тримав однією рукою так, як хтось менший міг би тримати тесака. «Хтось побіжить, сам його випатраю», – заревів він, а тоді помітив Тиріона. «Бісе, ставай зліва, тримай річку, якщо зможеш». Найлівіші злівих. Аби обігнути їхній край, старківцям довелося б їхати на конях, здатних бігти водою. Тиріон повів свій загін до річки. «Дивіться», – закричав він, вказуючи сокирою, – «он де річка». До поверхні води все ще липла ковдра блідого туману, що ховала під собою швидку зелену каламуть. Болота та мілководдя геть поросло очеретом. Ця річка наша. Хай що трапиться. Не відходьте від води, не втрачайте її з виду. Між нами та нашою річкою не повинен влізти ніякий ворог. Якщо вони скаламутять нашу воду, відрубайте їм паростки та згодуйте рибам. Шага тримав у кожній руці по сокирі. Він брязнув однією об другу і заревів «Пів пан!». Інші кам'яні підхопили клич, а з ними чорні вуха та брати місяця. Смалені не кричали, але брязкали мечами та списами «Пів пан! Пів пан! Пів пан!». Тиріон крутнувся на огорі по колу, аби розвернутися полем. Тут земля була нерівна, горбкувата, біля річки м'яка та болотиста, з пологим підйомом до королівського гостинцю, а за ним кам'яниста посічена. На схилах пагорбів росло кілька дерев, та більшою частиною земля була розчищена й оброблена. Його серце калатало в грудях у ладі тулумбасами. Під шарами шкіри та криці їх чолов кривав холодний піт. Він дивився, як пан Грегор Гора гасає туди-сюди уздовж лави, щось галасуючи та вимахуючи руками. На цьому краю теж стояла сама кіннота, але на відміну від сталевого кулака лицарів та важких латників у полку правої руки, а передовий полк поставив всяке сміття, наметений з заходу. Кінних стрільців у шкіряних каптанах, незугарну купу комонних. Ще не знали ніякого ладу селян на тяглових конях із косами та іржавими дідівськими мечами у руках, недовчених парубків із шинків ланіспорту, а ще Тиріона із його гірськими розбійниками. М'ясо, пробурчав брон коло нього, вимовляючи вголос те, про що Тиріон змовчав. Молодший ланістер спромігся тільки кивнути, чи його вельможний батько не сповна розуму? Спесів немає, лучників невеличка купка, лицарів ще менше. Усі озброєні так сяк, майже без обладунків, під проводом дурноголового харциза, який тільки й знає, що горлати погрози. Як, на думку його батька, оцей блазенський вертеп має зобразити з себе полк лівої руки і стояти під ударом ворога. Але часу думати не було. Тулумбаси гріміли так близько, що в Тиріона бумкало під шкірою, лихоманило руки та ноги. Брон видобув спіха у меча. І раптом ворог опинився просто перед ними, переливаючись через верхівки пагорбів, наступаючи рівним кроком за стіною щитів та лісом спесів. «Хай боги милують їх тут до стобіса», – подумав Тиріон. Хоча і знав, що його батько виставив у поле більше людей. Ворожі очільники їхали на закутих у броню конях, а поруч із ними Хорунжі везли корогви. Він побачив лося-бика Роголісів, променясте сонце Карстарків, бойову сокиру князя Кервена, закольчужений кулак Гловерів, а на доданок сині на сірому башти близнюки Фреїв, а батько ж був такий певний, що князь Вальдер не рушить з місця. Усюди майоріли білі корогви дому Старк. Звивалися та стреміли з високих держав, а з них, наче стрибали на ворога сілі лютововки. «Де ж сам хлопець?» – питав себе Тиріон. Загуб бойовий ріг. Виводив він довго, низько й страшно, наче холодний вітер з півночі. Йому відповіли мідними зухвалими голосами ланістерівські сурми. Але Тиріонові їхня пісня здалася тихшою та якоюсь занепокоєною. Він відчував тремтіння у животі, там наче ворушилося щось слизьке і гидке, і він сподівався хоча б не померти у власному блювотинні. Звуки рогів потроху завмерли, і в повітрі почувся свисті з шипінням. До справого краю, де гостиниць утримували лучники, здійнялася хмара стріл. Півничани ринули на ворога з бойовими кличами на вустах. Але сотні й тисячі старівських стріл впали на них смертельним градом. І клечі обернулися вереском та стогонами вояків, що запиналися й падали. А тоді у повітря злетіла друга хмара, поки лучники припасовували до тятив треті стріли. Знову заграли сурми. Пан Грегор змахнув своїм велетенським мечем і заволав наказ. До нього звалися тисячі інших голосів. Тиріон вдарив коня острогами і додав до гармидеру ще один голос. Передовий полк рушив уперед. «Річка!» – кричав він до своїх гірських друзів на ходу. «Не забуваємо стояти коло річки!» Коли загін рушив легким чвалом, Тиріон все ще його очолював. Але тут Чела видала моторошний вереск, від якого кров стигла у жилах і ринула повзі нього уперед. Шага завив і кинувся наздоганяти. Усі гірські вояки помчали слідом, як один, лишивши Тиріона, ковтати їхню пилюку. Попереду вимальовувався серп ворожих списників – подвійна лава, на блискучими вістрями. За високими дубовими щитами з сонцем карстарків – Грегор Клеган дістався їх першим, ведучи за собою клин важко озброєних досвідчених латників. Половина коней злякалася і останньої миті зламала стрій перед списами. Багато інших загинули, грудьми налетівши на гостряки. Тиріон побачив, як впало з півтора десятки вершників. Огер гори став дибки, шалено гамселяче підкованими копитами. Його шиєю ковзнуло зубчасте вістря списа. Знавіснілий кінь стрибнув просто середини ворожої лави. З усіх боків його миттю прохромили списами, але стіна щитів впала під його вагою. Північники сахалися на всі біч від передсмертних корчів тварини. Поки кінь пирхав кров'ю та кусав червоною пащекою на останньому подиху, гора встав над ним недоторканний, вкладаючи усіх навколо обіручним мечем». Шага ринув крізь діру в обороні, першні щити зімкнулися, а за ним інші кам'яні гави. Тиріон заволав, «Смалені, брати Місяця, за мною!» Але більшість уже була попереду, а не позаду. Він побачив, як Тімет син Тімета легко зіскакує на землю зубитого під ним коня. Як одного брата Місяця Корстарківський щитник пробиває наскрізь списом, писом. Як конів кінь ламає копитом ребра ворогові. Звідки ляс невідомо, звідки прилетіла хмара Стріл і впала на Старківське та Ланістарівське військо, не розбираючи, де хто, відскакуючи від обладунків або знаходячи собі живе тіло. Тиріон підняв читай, і заховався під ним. Залізний їжак ламався, північники зминалися під ударом кінної лави. Тиріон помітив, як Шага зловив дурня, що спробував тікати просто на сокиру, прорубавши йому кольчугу, шкіряного кубрака, м'язи та кістки. Ще не впавши, вояк був уже мертвий. У його грудях стирчало лезо сокири, а Шага летів собі далі, розрубуючи іншого щита другою сокирою в лівій руці. На правій в нього деякий час висів і тягся по землі зі м'яклий а коли нарешті зісковзнув, то Шага вдарив однією зброєю об другу та заревів. До того часу на Тиріона налетів ворог. і Його битва звузилася до кількох стоп ґрунту під копитами коня. Списник тицьнув йому в груди, він відбив вістря у бік сокирою. Супротивник відскочив назад, аби спробувати другий раз. Але Тиріон дав остроги коневі, переїхав того, ум'явши в землю. Брона оточили троє, але в одного він відрубав вістря списа, писа, а другому зворотним ударом меча розпанахав обличчя. До Тиріона зліва прилетів спис і застряг у його щиті з дерев'яним стукотом. Він розвернув коня і ринув до метальника, але той підняв над головою щита. Тирьон рушив по колу, гатячи по дерев'яному щиті сокирою. Полетіли тріски, північник втратив рівновагу, послизнувся і впав на спину, впустивши на себе щита». Сокирою Тиріон його дістати не міг, а злізати з коня не мав часу і бажання, тому просто полишив ворога лежати, кинувся на наступного і зарубав того ззаду. Страшним ударом згори вниз, від якого по руці та плечі пішов болючий струс. Після того можна було якусь хвильку перепочити. Тиріон натягнув повід і подивився, де річка. Вона текла справа від нього. Виходить, у бою він розвернувся. Мимо пронісся смалений, купою висячи верхи на конячці. Йому в черево втрапив спис, що вийшов зі спини. Допомоги той вже не потребував. Коли Тиріон побачив, що хтось із північників вибіг і схопив повід коня, він ринув на ворога знову. Супротивник зустрів його з мечем у руці. Високий та худий у довгій кольчузі та щленованих рукавицях. Він десь загубив шолома, і кров ця беніла йому в очі від порізу на лобі. Тиріон цілив йому в обличчя, але високий чолов'яга відкинув удар бік. «Карлик!» – заволав він «Здохне – «здохни!» Вояк крутився на місці, відбиваючи удари, що їх йому завдавав по голові та плечах Тиріон з коня, пущеного по колу. Залізо дзвеніло об залізо, і Тиріон швидко зрозумів, що високий вояк спритніший та сильніший за нього. «Де ж подівся Брон сам семеро дітьків його їж?» «Здохни!» – заборчав ворог, навіже рубаючи, Тиріон ледве встиг підставити щита. Дерево, наче вибухнуло всередину від сили удару. Потрощені шматки щита відлетіли від руки. «Здохни!» – заревів той знову, підпихаючись ближче та завдаючи Тиріону від такого удару в скроню, що аж у голові загуло. Лезо жахливо зарипіло на криці обладунку, коли супротивник потяг його на себе. Високий вишкірився, зрадівши. Але тут огір Тиріона вкусив його, наче змія, вирвавши м'ясо зі щоки аж до кістки. Вояк страшно заверещав, а Тиріон садив йому сокиру в голову. Сам здохне, порадив він, і ворог миттю підкорився. Вирвавши лезо з ворожої голови, він раптом почув бойовий клич «Едард» поруч із собою. За Едарда і Зимосіч! На нього наскочив лицар, вимахуючи над головою шпичастою кулею телепня. Їхні коні врізалися один у одного. Не встиг Тиріон навіть рота розтулити, аби покликати брона. Його правий лікоть вибухнув болем, коли шпичаки пробили тонкий метал на локітників. Сокира миттю десь загубилася. Він спробував ухопити тисака, але куля телепня полетіла йому просто в обличчя. Жахливий хряскіт, падіння... Він не пам'ятав, як гепнувся на землю, але поглянувши догори, побачив тільки небо. Відкотився на бік, спробував зіп'ястися на ноги, але захлинувся болем, що накрив цілісінький світ. Лицар, що звалив його, насунувся згори. «Тиріон і Бісе!» – прогув він. «Ви моя здобич за законом війни. Чи здаєтеся ви у полон, Ланістере?» «Здаюся!» – подумав про себе Тиріон, але слово застрягло у горлянці – він кавкнув щось незрозуміле і зіп'явся на коліна, мацаючи навколо в пошуках зброї. «Свого тесака, ножа, бодай чогось! То ви здаєтеся у полон!» Лицар нависав над головою на броньованому коні. Що чоловік, що кінь здавалися велетнями, що часта куля оберталася лінивими колами. Тиріонові руки заклякли, зір скаламутився, у піхвах не залишилося зброї. Смерть або полон – вигукнув лицар, крутячи телепнем дедалі швидше. Тиріон скочив на ноги, вганяючи голову в живіт коня. Тварина жахливо заверіщала, стала дибки і спробувала вивернутися від болю, проливаючи на Тиріонове обличчя дощ крові та нутрощів, а потім гепнула, як скеля. Забороло йому забило грязюкою, щось важке давило на ступню. Він ледве вивернувся, горло так стислося, що голос майже зник. Полон прокаркав він лечутно. Так, простогнав глухий від болю голос. Тиріон зішкрябав грезюку з шолома, аби знову бачити на очі. Кінь пав геть від нього, просто на вершника. Нога лицаря втрапила в пастку, а рука, якою він підпирався при падінні, викрутилася під неймовірним кутом. «Здаюся в полон», – повторив лицар. Намацавши пояса здоровою рукою, він витяг меча та кинув його Тиріонові до ніг. «Здаюся вам, пане». Запаморочений карлик став на коліно та підняв клинка. Біль простромив йому лікоть, щойно він ворухнув рукою. Битва, схоже, вирувала тепер деінде. На його частині поля залишилися самі завали трупів. Круки вже кружляли над головою та сідали харчуватися. Він побачив, як пан Кеван привів серединний полк на поміч передовому. Велетенська лава списників притискала півничан до пагорбів. Вояки видиралися на схили, тицяли списами у нову стіну щитів, цього разу довгастих та зміцнених залізними клепками. Поки він дивився, повітря знову загуло від стріл, вороги за дубовою стіною падали один за одним під убивчою хмарою. Гадаю, ви програєте цю битву, пане, повідомив він лицареві під конем. Той нічого не відповів. Ззаду почувся стукіт-копит. Він рвучко обернувся, щоб зустріти небезпеку, хоча ледве міг піднятиме час за болю в лікті. Брон натяг повід і кинув погляд зверху вниз. «Небагато з тебе користі», – зазначив Тиріон. «Та ти тут, здається, сам непогано впорався», – відповів Брон. До речі, загубив шпичака з шолома. Тиріон помацав верхівку шолома. «Дійсно, шпичак відламався біля самої основи. От і не загубив». Бо, напевне, знаю, де він, а ти не бачив часом, де мій кінь. Поки вони його знайшли, на полі знову засурмили до бою, і вздовж річки ринув сторожовий полк князя Тайвина. Тиріон побачив, як батько громом пронісся мимо під кармазеново золотим прапором Ланістерів, що плескав над головою. Його оточували п'ять сотень лицарів, виблискуючи на сонці вістрями списів. Залишки строю старківців розлетілися, наче скло від удару молота. Зі своїм напухлим ліктем, якого смикало від болю під обладунком, Тиріон не став пхатися до загальної різанини. Натомість вони з броном пішли шукати своїх. Багацько їх знайшлося серед мертвих. Ульф, син умара, лежав у калюжі захололої крові без руки, відрубаної коло ліктя. А навколо простерлося з півдесятка його братів місяця. Шага сидів купою під деревом, нашпигований стрілами, і тримав конову голову на колінах. Теріон вирішив, що вони обидва мертві, але коли злізав із сідла, Шага відкрив очі й мовив. Вони вбили кона, сина Кората. Красень кон мав лише одну червону пляму на грудях, куди його вбили ударом з писа. Коли Брон поставив Шагу на ноги, Здорованць промігся нарешті помітити стріли й у собі. Він повисмикував їх одну за одною, клянучи дірки, що поробилися у кольчузі та кубраку і видаючи дитячий вереск на кожну, що застрягла у м'ясі. Поки з шаги витягали стріли, наїхала чела донька Чейка і показала здобуті нею чотири вуха. Тімець знайшовся за обдиранням трупів убитих разом зі своїми смаленими. Із трьох сотень гірських вояків, що билися разом з Тиріоном Ланністером, уціліла ледве половина. Він полишив живих турбуватися про мертвих, надіслав брона подбати про полоненого лицаря, а сам пішов шукати батька. Князь Тайвен сидів коло річки і смоктав вино з дорогоцінного келиха, поки зброєносець відстібав панцера. «Славна перемога!» – мовив пан Кеван, побачивши Тиріона. «Твої дикуни добре билися!» Очі батька світло-зелені з золотими цятками застигли на ньому. У них стояв такий холод, що Тиріон аж дригнувся. «Ви здивовані, пане батьку?» – запитав він. «Чи не порушив я вашого задуму?» Нас мали вирізати до ноги, хіба не так? Князь Тайвин перехилив в келиха з непроникним обличчям. Так, я поставив найгірш керованих вояків з лівого краю. Чекав, що вони зламаються і побіжать. Роб Старк – зелений хлопчина із тих, у яких хоробрості більше, ніж розуму. Я сподівався, що коли він побачить зім'ятий лівий край наших лав, то кинеться туди, сподіваючись довершити розгром. Щойно він зав'яз би там, списники пана Кевана розвернулися б і вдарили на нього з боку, скидаючи у річку, а тим часом я вивів би запасний полк. Тобто ви поставили мене просто серед майбутньої різанини, не зізволивши повідомити про свої наміри. Вдаваний відступ не такий переконливий, відповів батько, а я не схильний ділитися своїми намірами з людиною, яка водить дружбу з сердюками та дикунами. Який жаль, мої дикуни спаскудили вам такий гарний задум. Тиріон стягнув латну рукавицю і впустив її на землю, щулячись від болю, що прострілював руку. Молодий Старк виявився більш сторожким, ніж я чекав від хлопця його років, визнав князь Тайвин. Але перемога є перемога, здається, тебе поранено. Правою рукою Тиріона стікала кров. Красно дякую, батечко, що помітили», – процідив він крізь стиснені зуби. «Вас не утруднить послати по маестра, якщо, звичайно, ви потай, не бажаєте мати за сина однорукого карлика». Вигук пане Тайвене, відволік батька, перш ніж той зібрався відповісти. Тайвен Ланістер звівся на ноги, а тим часом пан Адам Марбран зіскочив з коня. Бойовий огир був весь у піні, з рота його текла кров. Пан Адам упав на одне коліно, то був сухорлявий чоловік з темно-рудим волоссям до плечей, озброєний у викладений спежем та добре вилощений сталевий обладунок, спалаючим деревом свого дому, карбованим на панцирі. Пане князю, ми захопили декількох із їхніх очільників. Князя Кервена, пана Виліса Мандерлі, Гаріона Карстарка, чотирьох фреїв, князя Роголіса вбито, але Рус Болтон, на жаль, уникнув полону. «А хлопець?» – запитав князь Тайвен. Повагавшись, пан Адам відповів. «Молодого старка з ними не було, пане, – кажуть. Він перетнув річку в близнюках із більшою частиною своєї кінноти і чвалом пішов на водоплен. Зелений хлопчина, – згадав Тиріон, – якого хоробрості більше, аніж розуму. Він би сміявся, якби не боліло так сильно».